Ayo, kalau ikhuthulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari asyiratul nabawiyah. Dan <tuh> sebelum kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fusul fi asyiratul rasul, kita masih melanjutkan beberapa kejadian yang dicatat dalam sejarah dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih berkenaan tentang hal-hal yang terjadi dalam peristiwa perang Uhud. Di antara kejadian yang diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dari kejadian yang terjadi pada peristiwa perang Uhud yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud demikian pula Imam Ahmad Al Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah Ibn Hisham dengan sanad yang hasan dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan in Amr bin Uqais kana lahu riban fil jahiliyah Bahawa Amr bin Uqais orang ini di masa jahiliyah yakni sebelum dia masuk dalam Islam dia bermuamalah dengan cara riba, bermuamalah dengan cara riba dan muamalah ribawiyah di zaman jahiliyah merupakan hal yang menyebar. Fakarih ayus limahat tak yaqudahu dan dia tidak suka masuk ke dalam al Islam sampai dia mengambil harta riba tersebut sampai dia mengambil harta riba. Artinya dia punya keinginan masuk ke dalam Al-Islam. Akan tetapi disebabkan karena godaan harta yang dia bermuamalah dengan cara riba dalam jumlah yang besar. Maka dia tidak ingin masuk ke dalam Al-Islam hingga dia mengambil harta riba tersebut. Hingga dia mengambil harta riba tersebut karena dia mengatakan bahwa di dalam Al-Islam tidak diperbolehkan. Fajaah yaumah Uhud, maka pada peristiwa terjadinya perang Uhud dia pun datang. Fakalah ainaballahu ammi, lalu dia bertanya, iaitu yani kepada kaum Muslimin yang ada di Madinah, di mana anak-anak pamanku? Kalau di Uhud, mereka menjawab, oh ada di Uhud, ini yani sedang berperang. Fakalah ainifulah. Di mana Syifulan? Kalau di Uhud, ada di Bukit Uhud. Kalau ini Syifulan, kalau Syifulan di mana? Kalau di Uhud, ada di Uhud. Jadi semua teman-temannya, kerabatnya, semuanya ikut dalam peristiwa perang Uhud. Setiap dia bertanya, maka mereka menjawab ada di Uhud. Falabi salamatahu wa rokih bafarasa. Maka pun dia memakai pakaiin perangnya dan mengendarai kudanya, ثم مَتَوَجَّهَكِبَلَهُمْ. Lalu kemudian dia pun berangkat, dia berangkat ingin mendatangi bukit al-Hud. فَلَمَّا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا kaum Muslimin melihatnya, maka mereka pun mengomentari kedatangan Amr bin Uqais ini. Kata mereka, "Ilayka anna ya Amr. Pergi kalian dari kami. Pergi engkau dari kami wahai Amr." Ini maksudnya jangan ikut bersama kami. Engkau ini kafir. Ya, engkau ini kafir. Engkau enggak masuk ke dalam Islam. Qala qad Amr inni qad amantu. Aku ini telah beriman. Ya, yani aku telah menyatakan diri sebagai seorang muslim. Fakohatalah hata jurih, maka dia pun berperang bersama kaum Muslimin dalam jihad dalam peristiwa perang Uhud hingga beliau terluka. Fakumilah ilahih jarihan, maka dia pun dibawa kepada keluarganya dalam keadaan terluka setelah mengikuti perang pajak sajadimun al. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'ad Faqala liukhtihi Lalu dia mengatakan kepada Saudara perempuannya Qais bin, eh, Amr bin Uqais ini Salihi khamiyatan liqawmik Aghwababan lahum Aghwababan dillahi azza wa Kamu tanyakan kepada saudaramu itu Kamu tanyakan kepada saudaramu itu Yaitu Amr bin Uqais untuk apa dia berperang? Apakah dia berperang hanya karena uh, itu dari kaumnya, karena marah kaumnya yang diperangi, atau dia marah karena Allah subhanahu wa taala? Oleh belgubban lillahi azza wa wa rasulihii. Maka dia pun menjawab bahawa saya ikut berperang karena marah, karena Allah subhanahu wa taala dan rasulnya. fa ta فَدَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَصَلَّ لِلَّهِ salatan. Maka dia pun meninggal dan dia masuk ke dalam surga Dalam keadaan dia tidak pernah sekalipun sholat Jadi masuk Islam ketika dia masuk Islam Amalan yang paling pertama yang dia amalkan dalam Islam adalah jihad Berperang di jalan Allah Subhanahu SWT Dan dalam peperangan itu pun dia terluka yang menyebabkan dia meninggal Belum sempat dia mengerjakan sholat dan dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dari ahlul jannah dan apakala dia tidak pernah sujud dia tidak pernah salat ama alimta anna alislam yahdi mumakan tidakkah engkau mengetahui bahawa dengan masuk islamnya seseorang menghapuskan seluruh kesalahan kesalahan yang telah lalu maka ini termasuk di antara yang dicatat dalam sejarah yang menerangkan tentang Meninggalnya salah seorang sahabat Nabi SAW Dalam peristiwa perang Uhud Dan dia menjadi ahlul jannah Dalam kalan dia tidak pernah mengerjakan Sorat sekalipun Beliau adalah Amr bin Uqayis Kemudian kejadian yang berikutnya Maktal <tell> al-Yaman Walid khudhaifah Ala yadil muslimin khatah Terbunuhnya Al Yaman ayahnya Hudayfa Hudayfa hmdul Yaman sahabat seri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayahnya Hudayfa ini meninggal di tangan kaum Muslimin dalam peristiwa perang Uhud. Yani kaum Muslimin tidak mengetahui mereka menyangka bahawa ini Al Yaman adalah musuhnya disebabkan karena barisan yang sudah tidak beraturan. Ya, sudah tidak beraturan pada perang Uhud tersebut Sehingga sulit mereka membedakan mana lawan dan mana kawan Akhirnya mereka menyerang Al-Yaman Dalam keadaan mereka menyangka bahawa Al-Yaman ini bahagian dari kaum musyriki Padahal beliau adalah ayahnya Khudhaifah Meninggal di tangan kaum muslimin Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, Lama kana yaum Uhud, huzimal muslimun. Tatkala dalam peristiwa perang Uhud, kaum muslimin terkalahkan. Fasarahah iblisu la'natullahi alaih. Maka iblis pun berteriak. Dalam peristiwa perang Uhud itu. La'natullahi alaih. Dia mengatakan, Ibadallahu ukhrakum. Wahai hamba-hamba Allah, mana yang lainnya? Hati-hati yang lainnya. Ya, jadi dia terus menantang. Maksudnya mana ini? Mana kaum Muslimin? Ya, kalau terkalahkan mana yang lainnya? Kau rajatullahum maka kembalilah yang yang pasukan pertama ini. Fajitala dathiya wa ukrahum. Ya, pada saat kembali yang pertama maka yang di belakang menyangka bahwa itu adalah musuh mereka. Mereka menyangka bahwa ini adalah pasukan kaum musyrikin. Faistalad jiyahu wa ukrahum akhirnya pada saat pasukan depan kembali ya sementara pasukan kaum muslimin yang di, dari belakang juga maju mereka menyangka ini adalah lawannya. Akhirnya mereka saling berperang di antara satu dengan yang lain di antara kaum muslimin Fawas orang Hudayfa tu faidahu Abi Abi al-Yaman. Maka Hudayfa memperhatikan. Ternyata yang diserang adalah al-Yaman. Yani ayahnya, ayahnya. Fakala lalu kemudian berkata Hudayfa, ayi ibadah Allah Abi Abi wahai hamba-hamba Allah itu ayahku, itu ayahku. Yani ayahnya Hudayfa. Kala kaled, fawallahi mahtaj azuha taqtaluh. Berkata Aisyah demi Allah mereka tidak mencegah diri mereka terus menyerangnya hingga mereka membunuhnya Jadi mereka menyerang Al Yaman bagian dari musyrikin mereka terus menyerang dan mereka tidak berhenti hingga mereka membunuh Al Yaman radhiyallahu taala anhu Faqala Hudzaifah maka Hudzaifah pun mengatakan yaghfirullahu lakum Semoga Allah mengampuni kalian Allahurrahma zalat fi Hudayfa bakiyah khaibin hatta lahqa Billah. Kata Urwah senantiasa kebaikan itu berkah dimiliki oleh Hudayfa hingga beliau uh, menyusul menuju Allah Subhanahu wa Taala. Yangi Hudayfa memaafkan dan beliau uh, mendapatkan pembayaran duit. Disebabkan karena terbunuhnya ayahnya dalam peristiwa tersebut oleh kaum Muslimin, maka Nabi saw yang membayarkan diet kepada Hudayfa. Namun Hudayfa ketika menerima diet tersebut, beliau menyedekahkannya di jalan Allah subhanahuwataala. Ya, dan beliau mendoakan kaum Muslimin yang telah membunuh ayahnya karena keliru. Maka kata Urwah senantiasa kebaikan dan berkah dimiliki oleh Hudayfa di masa-masa hidupnya sampai kemudian beliau meninggal dan itu afar dari kebaikan yang diamalkan oleh Khudaifah radhiyallahu ta'ala anhu dan kesungguhan iman beliau sabarannya pada saat ayahnya meninggal di tangan kaum muslimin dan disebutkan tambahan dalam riwayat Ibn Hisham dari Muhammad bin Ishaq beliau mengatakan telah memberitakan kepadaku aku Asim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid Hudhaifa mengatakan قَتَلْتُمْ أَبِي قَتَلْتُمْ Abi. kalian telah membunuh ayahku kalian telah membunuh ayahku قَالُوا اللَّهِ مَا عَرَفْنَاهُ وَصَدَقُهُ mereka mengatakan demi Allah kami tidak mengenalnya kami tidak mengetahuinya dan mereka benar dengan ucapannya mereka benar-benar tidak mengetahui ya mereka membunuh keliru khata maka berkatalah Hudhaifa يَغْفِرُ اللَّهُ Semoga Allah mengampuni kalian Fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidiyah maka Rasulullah alaihi wasallam ingin membayar diat kepadanya fata saddaqa hudzaifah bi diyatihi alal al muslimin namun hudzaifah setelah mendapatkan pembayaran diat tersebut beliau sedekahkan diat itu kepada kaum muslimin fazadahu dzalika 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairan sehingga semakin menambah kebaikan yang demikian itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ini menunjukkan barakah dari kesabaran Hudzaifah dan kebaikan Islam yang dimiliki oleh Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu ta'ala anhumah dan di antara kejadian yang disebutkan dalam sejarah peristiwa Perang Uhud Yang terjadi Dan yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Bersama Abdullah bin Jahsh Disebutkan Dalam riwayat Al-Imamul Hakim Dan disahihkan Dan Al-Zahabi Juga beliau mengatakan Bahawa riwayat ini sahih mursal juga diriwayatkan oleh Tabarani ibnu Sa'ad Al-Haythami Dan dikuatkan dari jalur yang lain Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas Radiyallahu'an bahwa Abdullah bin Jahish Berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas Dalam peristiwa perang Uhud Alatadu'ullah Tidakkah engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yani dia mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas maka kita berdoa kepada Allah. Fa khala wa maka mereka pun berdoa menuju satu tempat yang sepi lalu mereka berdoa. Fa da Sa'dun maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Di dalam doanya dia mengatakan ya Rabbi jika laqitu al aduwa falqini rajulan shadidan ba'suhu. Wa hirqhu apabila aku bertemu musuh pertemukan aku dengan seorang musuh yang yang kuat. Jadi dia berdoa kepada Allah, semoga dipertemukan dengan musuh yang kuat, dan haraduhu yang yang kekar yang yang pandai berkelahi, pandai berperang. Uqatiluhu wa yuqatiluni. Yang aku menyerangnya, memeranginya dan dia juga memerangiku. Tsum marzuqni azfur 'alaihi hatta aqtulahu. Lalu kemudian ya Allah berikanlah rezeki kepadaku berupa kemenangan sehingga aku mengalahkannya dan membunuhnya wa akhudhu salbah dan aku bisa mengambil uh, salapnya salap yang dimaksud salap apa yang dikenakan uh, oleh musuhnya tersebut dari uh, senjata yang dia miliki baju perang yang dia miliki apabila dia uh, membunuhnya maka dia berhak mengambil salapnya maka ini permintaan Saad bin Abi Waqqas fa amana Abdullah bin Jahsy dan Abdullah bin Jahsy mengaminkan doanya Saad bin Abi Waqqas ثم قال kemudian Abdullah bin Jahsy berdoa jadi selesai doanya Saad bin Abi Waqqas karena Abdullah bin Jahsy berdoa dia mengatakan Allahumma razuqni radulan shadidan wa harajan shadidan wa ba baqsu uqatiluhu fihi wa yuqatiluni ثم ياخذني فيجدئ أنفي وأذني يا الله berikanlah aku rezeki untuk bertemu dengan seorang yang kekar yang kuat yang aku memeranginya karena engkau ya Allah dan dia juga memerangi aku lalu kemudian dia berhasil mengalahkanku jadi berbeda dengan doanya saat kalau saat berdoa dia memohon kepada Allah agar dia mengalahkan musuhnya Namun Abdullah bin Jahash Sebaliknya Lalu dia mengalahkanku Ya Allah Dan dia memotong hidungku dan telingaku Fa'idha lakitu Kagadan Apabila aku bertemu denganmu esok Yang di hari kiamat nanti Kulta Engkau akan bertanya kepadaku Man jadda'an faka wa Siapa yang memotong hidung dan telingamu itu Fakulufih kawafir rasulika. Aku melakukan hal ini karena membela Mu ya Allah, membela agamamu dan membela rasulmu. Fatakulus adakta. Lalu kemudian Engkau mengatakan kepadaku, Engkau benar dengan ucapanmu. Kala Sa'd berkata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an ya Bunai, wahai anakku, yani dia sedang bercerita dan meriwayatkan kepada anak-anaknya. Kanat Dua Abdullah bin Jahash, baikan bin Dua Doanya Abdullah bin Jahash itu lebih baik dari doaku. Doanya Abdullah bin Jahash lebih baik dari doaku. Laku Dua Waituhu akhiran Nahar, wainna anfahu waudu nahu la fi khaizin. Sungguh aku telah melihatnya di akhir siang dalam keadaan hidungnya dan telinganya itu tergantung. Ya, tergantung di benang ya, Ini telepas sudah Ya, Seperti doanya subhanallah Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Dan doanya terkabulkan Sa'ad bin Abi Waqqas juga bertemu dengan Musuh yang kuat yang kekar Dia berdoa kepada Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Juga mengabulkan permohonannya Kata Sa'ad bin Abi Waqqas Permintaan Abdullah bin Jahaj lebih baik Doanya Abdullah bin Jahaj Lebih baik dari Doa beliau Sa'ad bin Abi Waqas Radiyallahu ta'ala anhu Sampai disini insyaAllah Semoga apa yang kita dengarkan Memberi manfaat kepada kita sekalian Wa akhirul da'wanan Alhamdulillahi alamin Tafadzulu Hafidhukum Allah